wa khayr al-hadi hadi Muhammadin alayhi salam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar fa falandrojim Allahun al-artasuar aja shti vetmi icili esht meritor per falendrimet lavdatat dhe adhurimet tona te cilat ati ja drejtoim kërkojm mbrojtjen e Allahut prej ligave te shpirtit ton kërkojm mbrojtjen e Allahut prej cytjeve te shejtanit te mallkuar Salavat dhe selame panda i dërgojmë më të dashurit tonë Muhamedit alayhis salam. Të nderuar vëzërf besimtarë, në këtë ditë mbledhëstore, në ditën e kësaj gjymoje, do të flasim për drejtësinë. Sigurisht se drejtësia është një parim dhe një vlerë universale që të gjithë pa dallim besimi pajtohen dhe e admirojnë drejtsin. Mirë po, më lejoni të të regoj shkakun dhe arsyn pëse kemi zjedhur të flasim për drejtsin. Në fakt, është një lajmë që jemi informu para pak kohë, nështë adhe ndokush për juve ka pas rastin ta ledzoj këtë lajmë, se universiteti Shumë i respektuar i Harvardit një universitet me një kredo dhe një prestij të jashtë zakonëshëm global botëron, në fakultetin e drejtsis, në hyrjet të fakultetin të drejtsis, kanë vendosë me e shkru ajetin 135 të kaptines njësa. Dekonja e njështë, Fakulteti i Drejtësisë për momentin është një pedagogë dhe një zonjë e respektueme ka hap një konkurs dhe ka bërë thirrje gjithandej studentët, pedagogët, ligjërusit me prut citate dhe thënie që kanë të bëjnë me drejtësinë. Dhe kanë ardhur diku një 125 citate dhe thënie të ndryshme që kanë të bëjnë me drejtësinë. Në mesin e citateve, thënieve për drejtësinë ka ardhur edhe ky ajet dhe kur është të mbledhë komisioni me i vlerësu, cila thanje dhe cili citat, i cili flet për drejtsin, meritën me u regjistru në hyrje të fakultetit të drejtsis, kan ardhën në përfundim dhe kan zgjerdhë. Se citati dhe thanja më përmbajtësore, që i epë kuptim drejtsis, që i përgjigjet gjitha kohërave, është ajeti i Kur'anit i cili vjen për i kaptines Nisa. Dhe unë ko marrë shkasin nga se këta nuk i takojnë besimit istam, Kur'ani nuk o libri i tyre i shejt për nga besimi, anip se Kur'ani është liber të cilin Allahu jadhërëj njërzimit mbarë, ka marrë shkasin që ne të ndalemi për pak qaste të shiqojmë cili qenë ka kuj ajetë, që i ka mahnit ata pedagog e ata ekspertat të fakultetit të drejtsis në Universitetin e Harvardit dhe tani kjo ajet mbetet i registruar dhe qdo kosh i cili hyn në fakultetin e drejtsis në hyrje e ledzon këtë ajet madhështor dhëzër të ndëruar fjala është para jetin ku Allah o dhulë gjelalë të thët ja ju hëllë dhina amënu kunu kawamina bilkisti shuhadae lillahi walau ala enfusikum au il walidejni u la kërabina dhe në fund të jetit Thotë Allahu dhul Gjelal O ju besimtar O ju besimtar Bëhuni zbatus të drejtsis pa lë kundur Nëse kërkot edhe kundër josh edhe kundër familjeve të juaja edhe kundër të afrmive të tuaj Nëse ndodhë që Personi për të cilin kërkot të dëshmohët është i varfrë apo i pasurë, dëshmoni drejtë. Fallahu aula bihima, sa allahu është vlerësusi me i miri. Pas ta i vazhdojnë e të thëtë, Walla të tabiul hawa, alla ta adilu. Mosbini preh e e pëshituaj e të mos e zbatoni drejtsimë. E nëse e ndryshoni drejtsin, e u ta aridu, ose shmangeni nga drejtsia, atër e dijeni, fa inna Allaha kana bime ta amelu në khabira, Allahu, është mirë i informuar përveprimet e juaja, qëfar juve prani në këtë rast, kur ju nuk doni me zbatu drejtsin, kur doni me ndryshu drejtsin, kur doni me ndryshu drejtsis, dhe kur doni me ndryshu dëshmin. Të ndëruar në zërë. Këta njerëz dhe këta pedagog dhe këta intelektual të këti fakulteti u mahnitën për i kësaj thirje. Po ne muslimanet, që dhe është obligimi dhe detyrimi i jonë si musliman, kërshikë kësaj thirje. E thash në filim të hytbes, drejtësia është vlerë univerzale, të ndëruar dhëzër. Allahu y në gjelle wa ala ka emra të bukur, një për i emra dhe bukur të allahot është el adilë. Allahu është i drejtë i absolut. Pri atributeve të larta të Allahut është el-Adl, drejtësia. Allahu është i drejtë. Allahu me drejtsinë e tij, nga sa është i drejtë i absolut, ka krijuar tokën, qiejin, diellin, hanën, tërë kosmosin. Me drejtsinë e Allahut vazhdon jeta në mënyrë të baras, në mënyrë të baraspeshuar mbi kosmosin. Allahu ul-Jalal me drejtsinë e tij e ka krijuar xhenetin dhe xhehenemin. Me drejtsinët i Allahu i ka bo banor të gjennetit dhe banor të gjëhnemit. Dhe në momentin, kur ndalet drejtsia, vjen shkatrimi dhe fundi i botës. Andaj drejtsia është vlerë univerzale. Drejtsia nëse e marim në rafshin aktual dhe e shqyqojmë në kuptimin nacional në vendin tonë, sigurisht se është nevoje madhe. Ma adjo është nevoje permanente, që ne në mënyrë të pale kundur, të azbatojmë drejtsin, që që një oblazen sa bukur e filan Allahu dhul gjelal ajetin, ja ju e lëdhine amenu, o ju besimtar, thonë komentator të Kur'anit, gjdo ajet i cili filan me këtë thirje, o ju besimtar, Allahu dënë me i zbut dhe me i parapregadit shpirtat dhe zemrat, i thirë me emrë të besimit që ata të parapregaditën, para një urdhri që Allah u kërkon me zbatu, ose para një vepre që Allah u kërkon mu jushman dhe me e praktis. Allah u ponathirë në emër të imanit, në emër të besimit, në emër të asaj bese që ja kemi e për Allahut, kur kemi qenë në botën shpirë tërore në ezel. Unu kawëmine bilkisti shuheda e lilla. Zbatojni në mënyrë të pahamendur drejtsimë, Zbatoj një drejtsin dhe ndosë një drejtsin nëse kërkot edhe kunder jush. Njëri u ndonjë herë i vjen momenti veshtir ku kërkot e qëtë vetëm për para edhe drejtsin. Mirë pa a i cili, cili frigot Allahot dhe e donë të drejten dhe e tonë për të drejten dhe e ka kauz në jetën e ti të drejten a i e qëtë drejtsin edhe para vetit. Më leoni t'ju sildi një ilustrim praktik për me kuptu këta më mirë. Hazreti Alia radi Allah anhu ishte i pari musimanve në kuon kër ishte khalife. Vjel një jahudi dhe e ngrit një kontest, një qifut. Kish pas një mos pajtim rrëth një gjyksore, prazmore lufte. Hazreti Alia tëjke gjyksoria luftës është e jemja, qifut i tëjke është e jemja. Ky është i pari i muslimanëve, musliman edhe i pari i muslimanëve. Halifi, ky është jo musliman, qytetar në shtet islam. Thot "Un du me dal në gjyq". E zgjellin Shurayhin radhiyallahu anhu, sahabe, ky edhe pse i pari i muslimanëve ulët para bankës se të akuzuarve gjykoqsin për para. Feja islame e ka një parim të thjeshtë dhe thuhet kështu. Pejgamberi alayhis salam thot A i cili pretendon se ka të drejt, obligohet me dëshmi dhe argument. Ndërso a i cili e mëhën pretendimin, obligohet me betim. I tha gjykatësi në këtë rast. Tash nuk ishi pari musimanve. Ish ulë para bankës të drejtësis. I thejke që futi nuk është gjyksoria jote. I tha gjykatësi. Edhe pse ishi pari musimanve? A ki argumentë dhe dëshmi se gjyksoria është e jotja? Tha nuk kamë. I tha që i futit, a jeti i gatë shenë në u betu se kjo është e jotja? Tha po, tha këti fitove. E vendosi drejtsim, a një përshin kë ishi pari muslimanve? Unë ngrit jahudia në kom, tha, qëfar feje ma dhe shtorë është kjo? Unë jam një qitetari thjesht, po gjikona në mënyrë të barabart me të pari në muslimanve, dhe mu pëm i për të drejta, të lutëm me të rego si duhet të bëhem musliman? Të lutëm me të rego, Si do të bëhem musliman? Fat doshmë thon la ilaha illa allah, e tash e shhedo an la ilaha illa allah, u ashhedu an muhammedan rasulullah. Drejtësi. Do të thotë, Allahu kërkon që ne ta zbatojmë në mënyrë të palekundur drejtësinë, edhe nëse vije në shprehje vetja jon, interesi jon. Ah bre vëllezët e mi dashur, Allahu ju nderof, sa nevoj ka ky vatan? Sa nevoj ka ky vatan? të gjithë ne që drejtsin të zbatojmë edhe nëse vijen në shprej e vetja jonë. Po dhe nëse vijen në shprej e fëmija ytë. Dhe gjoj një shemblën keter. Drejtsi para familjes nuk duhet të ndjenjat dhe emocionet me mbizutru drejtsin. Po, fështirë është djalin tënë me edhe nu. Fështirë o vajzën tënë dhe me edhe nu. Po drejtsia është e shetë. Para drejtsis të gjithë do tjenë të, të barabartë. Një femër, në kone pe i gamberit, pri një fisi autoritativ, kështë e vjevë. Dhe feja islam, e shëriati islam, thotë nëse një njëri i moshritur, i veddishëm, dhe jo me nevoja sociale, vjevë, dhe do në me bo krim, i prihet dora. Kjo femër i kështë e plucu kushtet për mja prej dorën. Fisi autoritativ, po do mi hup autoriteti fisit, dhe ndosën me e gjetë njëri, me autoritet i cili shkon, ndërmjecon të pejgamberi dhe e korupton pejgamberin. Korupcioni o vlazën që ne e kemi për ditëshmeri muabetin rëth korupcionit, luftën kunder korupcionit, kemi nevojnë më ju këthy në cionit korupcion. Shumë njerëz mendojnë se korupcioni vijen shprej e vetë kër jep di kuj pare. Kjo e një formë e korupcionit. A ka korupcion më të malë se sa so, me i bo lajka e bishta drejcisë, kjo korupcioni më i malë e zgjithën Usamen, një djalliri i cili ishte mik i dashur i pejgamberit, dhe e rja i tha, ja Rasul Allah, a kamën si i me imshelsit? Pejgamberi u hidhru, u skuq, edhe tha, pasha Allahun, pasha Allahun, popujt paraneve, kur ka bodh krim, i pasuri, dhe aj me autoritet, e kanë te i kalu, kur ka bodh krim, i varfuri, dhe a i pa po autoritet e kanë dënu, valahi, si kur bia i me fatimja, kishte me vjedh, do t'ja do këputja dorën. Drici, drici, për ato vlazën, Allahu dhu dhjelal, kërkom prej neve, që edhe në momente kur kërkot nga ne, të dëshmojmë, ta shtë qështë një qështë tjetër, qështë e dëshmis, thotë Allahu, i nje kun fakirën au ghania, nëse një njeri, për të cilin duhet të dëshmohet, është i varëfër apo i pasur, statusi i një njëriut nuk duhet të ndryshojt të vërteten. Ndo njërë, përbal të pasurit, ndoshta jo shemi në pasurin e ti dhe në autoritetin e ti dhe ndryshojnë dëshmin. Ndo shta përbal njëriut dëvarëfër, hajtë se s'ka kush i delë këti zëtë. Kolaj këti është mi abo gropënë. Allah u dhul gjerallë kërkon që në procesin e dëshmis të Per ato Allah u thot pastaj e tërhiq vërejtjen dhe thot mos e pasoni epshin tuaj që ti shmangeni drejtësisë apo ta ndryshoni atë. Të nderuar vëzër, drejtësia edhe në një hap përsëritje për është një vlerë universale, është një parim që të gjithë njerëzit e admirojnë dhe kanë dëshirë ta fisnikrojnë mendjen dhe karakterin e tyre, është ngoksisht një çështje që ka shumë çka për tu folur. Pejgamberi Alayhi Salatu Wassalam thot në esër në ditën e gjukimit, shtatë grupet njerëzve do të hynë në në në hije në arshit Allahot në atë ditë ku nuk këtë hije tjetër. I pari këtë në shtatë grupet është imamun Adil, pris i prisi i drejtë. Prisi i drejtë ka me hië në hije në arshit Allahot në ditën e gjukimit. Prej ati prisit matë madhë që në nënkuptojmë të pari në shtetit, kryetarin, presidentin, kryeministrin, si du shtuji, e deri taj prisit që është prisit i familjes edhe kujdestari i familjes edhe zotit i shpiz. Edhe ima miho gjë është prisit i gjematit. Dhe kjo degzot në gjitha shtresat e jetës. Gjdo kush është pris i një grupi. Gjdo kush e ka një përgjithsi dhe një detyr që nesër të gjithë ne do të gjykojëmi dhe do të kërkojët prej neve logari a kemi qu e manetin vend apo jo. E lusim Allahu dhul gjelejt që të në imbush zemrat me dashurin dhe i drejtsis, e lusim Allahu vëll gjelel, që atëherën kur kërkohet nga ne, temi të sinqert e të drejt, po edhe kur dëshmojmë të dëshmojmë në minut e drejt, e të mbushim token me këtë vlerë dhe me këtë vyrtyt, të jash zakonëshem, Allahu na falë të neve dhe familjet tona, kërkohen i falë dhe për familjen tonë, Allahu është me shiruës. Elhamdullillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dëshironi ta përfundoj për pak minuta para se të lutemi, dëshiroj të ndalem edhe tek një çështje që ka të bëjë me drejtësinë, edhe me Kur'anin. Të nderuallahzem. E mësuat dhe kuptuat në fillim të kësaj hutbe ishte shkas Fakulteti i Drejtësisë në Universitetin e Harvardit, që e kanë ngjit kët ajet madhështor, ajetin 135 të surres Nisao, që ata konsiderojnë se është citati dhe thënia më e fuqesht me në historin e drejtsis. Unë tani dëshiraj këtë qeshtje të ashtroj në një rafësht tjetër. Për fatë të kesh të nëruar dhëzër, kohëve të fundit jemi dëshmitar të disa ajamive, të disa sharlatanave që guzojnë, kanë guzim të ma dhe ofendojnë dhe akuzojnë Kur'anin famlartë. Jor alhere jemi dëshmitar të disa ligjeruzve të Universitetit Prishtines në emër të analizave që hudhin akuzat ronda bi Kur'anin. Kemi qenë dëshmitarave të parës dë vendit tonë të presidentes të ndërume e cila në mënyr të paskrupullt e ofendon dhe e bënd të barabart Kur'anin me kanunin e legë dugajginit madje në mënyr të jetë ignorante thot se Kur'ani është liberë i jo i mëshirës, është libri që u ka kthut dorën njerëzve dhe nga ignoranca sigurisht e merr guximin se vetëm ignoranti është guximtar me hudh vner mbi Kur'anin. Dhe kemi rastin e fundit që u bó alarmant edhe aktuale gjatë tërë javës së kaluar, rasti aty në dy ushtarëve të FSKs, që kin se kishin marrë gara pjesë në garën e Kur'anit në Arabinë Saudite dhe në fund na doli edhe sekret ajo ishte rënë. A më një arrobi, unë që ditëm me disa media. Po e zojmë sa jo ka qene vërtet. Masi ne jemi në momente shumë kritike. Këja, në dhash zotit jetë ushtria jo në ardhshme, qenë ka në një fazë shumë kritike. Nësa jo ka qene vërtet, ne duhet t'imbullojmë gjërat. Jo të qojmë ujë në mullhiri në armikut. Po unë do t'a bëjë pytje në ndryshe. A është krim të mësot Kuranit? Ne nuk dëshirojmë ushtri, si kur ka qenë ushtria e jënë as, që oficeret dhe generalet e ushtris jënë as, e kanë shajtë zotin dhe ka qenë dhe tyre tëne, me imsu ushtartë me e shajtë zotin. Në ushtrinë e jënë as, është shajtë zotin, me imsu ushtartë me këtë mentalitet. Ne nuk dëshirojmë ushtrinë ton tarshme, që ushtartë ton mos me të regu se jon duke agjiru, mos me të regu se falin namazin, Ne nuk dëshirojmë ushtri ku dhënëshëm u sërvotë mishit derit. Ne dëshirojmë ushtri, si ku ushtria shë bë asë. Që njëri u ushtinir me praktiku fene ti në kampin bën stil e ke kishën dhe gjamin. Ushtari Amerikan nësë është fetar ka drejt me pas Biblen dhe me të regu për kushtimin e ti. Ne kësi ushtri dëshirojmë, ne nuk dojmë ushtri të jene asë. Po do ata djushtar edhe nëse kishin marr pjesë në garë, se nuk kanë marr pjesë, a do të bëhet nami? Nëse një ushtar dëm një polic, i shërbimit policor, një prokuror, e një drejtor, e një kryetar komune Fal Xhimon, a do të bëhet kejmë kjo? Ku po shkojmë, vëllazër? Ku po shkojmë? Ne po gjejmë vend, madje po gjejmë edhe forcë në emër të lirisë, miu po bë vend edhe aty në façezive që se kanë vendin në shoqërinë tonë, s'po duhet më i përmendat atë façezi? me flliq xhamin edhe kët xhimo këtu. Po thoinë edhe ata kanë drejtë e paskë kanë bosgjedhjen e ty me në mënyrë të çoroditur, po edhe këta kanë drejtë. Nëse këta paskë kanë drejtë, a nuk ka drejtë një ushtar me shku numre? A nuk ka drejtë një policë me fal namazin? A nuk ka drejtë një mësues me fal namazin? Për ato vëllezhan, ne vërtet jemi të çuditshëm. Mirë, po prap po them sigurisht ignoranca. Sigurisht ignoranca është në pyetje se një njeri i cili e njeh Kur'anin i njëh vlerat e Kur'anit, i njëh objektivat e Kur'anit, a i nuk mundet me i dalë Kur'anit për para. Dëshirëj me përfundu me një respekt dhe me një vlerësim të toni blerit, toni bleri ishkri ministri i anglisë, të të, të anglisë, thot kështu, të të unë pëthuj se gjdo më njëz, pëthuj se gjdo më njëz, e ledhej Kur'anin, nga se Kur'ani me jepë vizion, Kur'ani me jepë Dëshirë dhe optimizën për jetë Kurani me ofron alternativa të vazhdushme për kohën tonë Kërë nuk është musliman është i besimit të fes tjetër Mirë po duke ledzu kuranin Ka pa vlerat e bukrat kuranit Dhe drita e kuranit i ka sila ti në vazhdimësi vizione dhe alternativa Po ne që kemi babe, babgjysha e katra gjysha musliman Ne që jemi umeti kuranit, ku jemi ne? Cili duhet të reagimi jon përballë këtyre nshallatëtanave? Reagimi më i mirë është që ne ta mësojmë rradh të parë Kur'anin dhe atë Kur'an tuamsojmë fëmijëve ton. Allahu na mundcoft ta kryjmë këtë detyrë. O Zoti, ju ndihmoj muslimanët në të katër anët e botës, ndihmoj popullin ton, drejtoj në rrugë të mbarë, rrugë të mirë. O Zoti i gjithfuqishëm, të lutemi që të smurit ton që i kemi ya ja, Rabbul Alamin shray. Gjithata që kanë borxhe, ya ja, Rabbi, mundso me i pagu borxet sa më shpejt. Elusim Allahun Dhul Jalal me gjithë fuqinë e Tij që të ndihmojë vëllezrit tonë në Sirin të shpëtojë fitoren e tyre dhe lirinë e tyre në Ya Rabbul Alamin.